פרק יא. ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משרשיו יפרה. ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגדורה, רוח דעת ויראת ה'. והריחו ביראת ה', ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיע.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 יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, ושעשע יונק על חורפתן, ועל מאורת צפעוני, גמול ידו הדה. לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים נדרושו, והייתה מנוחתו כבוד. והיה ביום ההוא, יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו, אשר ישאר מאשור וממצרים, ומפתרוס ומכוש, ומעילם, ומשנער, ומחמת, ומאיי הים. ונשא נס לגויים, ואסף נדחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ, מארבע כנפות הארץ. ושרה קנאת אפרים, וצוררי יהודה יכרתו. אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. ועפו וחטף פלשתים ימה, יחדיו יבוזו את בני קדם, אדום ומואב משלוח ידם, ובנעמון משמעתם. ואחרים אדוני את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר בים רוחו, והיכהו לשבעה נחלים, והדריך בנעלים. והייתה מסילה לשאר עמו, אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים.